IK Nies Radio Aktieel Laas gerust die gratis advertentie op aankondiging op www.v.co.za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 by S.A.I.K. Nes Radio met nog een aflevering van ons actiehede program. My naam is Corrie en dit is my groot voorrig in eer om samen met jou te kan keir in die kieberruimte met S.A.I.K. Nes. Ons speel tans lekkere verkantse muziek en maak staat op jou ondersteuning. Die skakels na die radio sal ook deurgaans beskikbaar wees op ons Facebookblad as ook die webwerf. Ga na WWw, shik.co vir die jongste NIS en baie meer. Stierfonsioon NIS aan NIS by shikradio.com Dis ook sommer nou makklik om na SK, SHK NIS Radio te luister met Tune en het werk op alle cellfone, Android, tablet of rekenaar. So ook streama. Ons nooit graag omroepers en mens om betrokke te raak selfs anoniem. Die platform is daar vir ons volkom te gebruik en is nie vir wens of vroom nie. Heidegelik weeksta het ons in Niesneweerbrug sochens 7 uur en in die middag 1 uur. Ons aktieheerde program 7 uur weekstaande. Nieuwe heerlike muziekprogramme weeksta tussen 8 uur en 9 uur. En saterdag tussen 2 uur en 4 'n Een versoekprogram met heerlijke muziek en grappe Saterdag jy leid Sona tussen 2 uur en 4 uur La Vie Rose met die heerlijke stik lasse Sieke muziek uit die boonste rakke As dit nou jou type muziek daai is Mag jy dit nie mis nie Ek wil ook niet noem dat die artikels gebruik in hierdie programme die opinies is van die onderskuiwe skrywers en weerspeel nie noodvendig die standpunt van S.A.I.K. Nes Radio neem. Voor ons daarby kom eers een liekie vro met vroelike muziek, hier is Freddy Nest met oogies vir my. Heepies geswaai Toe maak jy, oh ja, toe maak jy Die wind het lichties Door jou haare gewaai Toe maak jy, oh ja, toe maak jy Dukke la Slyk net soos jy En as ek raas van disse paase ding Dan maak jylle oogies vir my Die nes met ogies vir my. Jy's ingeskakel op Isar Isarikaan radio saam met Corey. Eesterand het ons begin kyk na plaasveiligheid en die raadier Jan van der Merwe, 'n tegnologiese deskundige op die gebied van plaasveiligheid wat saam met my gaan werk aan 'n reeks programme oor plaasveiligheid en veiligheid in algemeen. Baie baie dankie Jan vir jou bereidwilligheid om my te help hiermee. Gisteravond het ons gekyk na die profiel van die plaasanvaller en die meneer waarop hy toegang kry tot jou eindom as ook een gevalle studie wat gedoen was ten opzichte van die plaasanvaller deur die groep plaasveiligheid. Ons boere op die plase en hulle gesinne is ons eerste prioriteit in die land. Wat doen ons daaraan? Ons moet ons self beveiligd. Vanavond kyk ek in, in ons deel 3 na hoe om booswuchte met ‘n veiligheidsplan te vnyk. Mens kan booswuchte met 'n degelike veiligheidsplan vnyk. Een omvattende veiligheidsplan is noodzakelijk om hulle te vnyk. Een kinder van veiligheid en opleiding gee raad in hierdie aflevering in hierdie reeks oorplaasveiligheid. Boere het hulle veiligheidsmaatreels die afloppe jare baie opgeknap en op groot grootskaal traliehekke, diefwering, alarms en elektrische heindingspilhuis aangebring. Hulle het honde aangeskaf en betaal sekuriteitsdienste vir die voorag om dag en nacht met die druk van die knoppie hulp te ontbied. Nou is ons beraad, denk hulle. Nochtans neem plaas aanval nie af nie. Boere of laafhankekes word weegliks of dagliks aangeval en in baie gevalle gewetenloos vreed afgemaai. Die probleem is dat die boere wel hulle veiligheid opgeknap het, maar nie noodwendig keners van veiligheid is nie, sê meneer Arno Pienaar, een veiligheidskonsultant en opleidingsbeamte wat nou saamwerk met meneer Bota Nieman, die TLE se veiligheidskener. Die boere dink as hulle honde en tralies het, is hulle veilig. Dit is nie altyd die geval nie, sê hy. Dikwils is die probleem die weise en die plek waar hulpmiddels middels aangebring is. Daar is bijvoorbeeld een goeie elektrische heining om die huis, maar een boom of een paal langsaan bied oorklimplek, of die boomtakke veroorzaak dak een kortsluiting en, en stel die veiligheidsheining bij te werking. Soms is die toestel wat dier sekreteitsmaskapie vervaardig word nie doelmatig nie. Die vervaardiger is dalk een ingenieur wat weet hoe om die beste apparaat te bouw, maar hy is nie een veiligheidskender nie en hy weet nie om 'n booswug te vnyk neem. Die boer moet daarom raad inwin voordat hy toestel koop en hy en lichte installeer. Hy moet ook meer as een kinderse raad vra. Meneer Pienaar sê die ideale stelsel sal van plaas tot plaas verskil. Dit is echter moendlik om redelijk wijd, breikbare richtlijnen te gee. Dit maak nie saak hoeveel gel die boer aan sy veiligheidsmiddel besteen nie. Dit moet nie doelmatig van goeie gehalte wees en reg geïnstalleer word. Plaasveiligheid draai grootliks om toegangsbeheer. Mense is geneig om hekke na die huis bedags op te hou want hulle beskoud het as ‘n beslommernis om die hek elke keer op en toe te sluit. Een skelling waar die plaas tophou sal gauw ‘n patroon achterkom as plaaswerkers toegelaat word om ongehinderd naar die huis toe te gaan. Communikatie sluit aan by toegangsbeheer. Die huisbewoners moet uit ‘n posiesie van veiligheid met ‘n besoeker kan communikeer. Daar moet dis een onderinderkomstelsel wees, sodat ‘n een besoeker by die hek een knoppie kan druk en verduidelik hoekom hy daar is. Die boer of sy vrou moet nie uit die huisheid gaan om te vraag wat die vreemdeling soek nie. Dan is hy of sy in een gevaarzone. Een bos of wucht sy aanval so dat hy sy prooi verras, het sy hom door om om ongezins te nader of om met ‘n valse voorwensel te misleie en dan te verras. Hy sal bijvoorbeeld open, open bloot nader kom en dat ek sê hy soek werk of wil iets koop. Dan te alles in sy kant om ’n suksesvolle aanval uit te voer. As hy echter achterkom die boor op sy hoede en kom nie uit nie sal hy waarschijnlijk eder pad gee. Een goeie veiligheidseining Om jy huis is dus noodzakelik, so dat die boer al sy veiligheidsfaktore daarbinnen kan beplan, inrig en bestuur. Dan kan die boersweg nie tot by jy huis vorder nie. Ook hier maak mense echter foute. Dikwils is die heining weid om jy huis gespann. Dit kan die boer die groot gebied nie genoeg bestuur nie. Daarom te afstand van minstens 30 meter tussen die huis en die heining wees. Oor soe afstand kan die huismense makklik sien wat buiten aangaan. Niemand moet sonder degelike oorweging binnen die onheining, onheining toegelaad word nie. Die werkers moet die interkom gebruik om die boer te praat en nie toegelaad word om by sy huis te kan gaan klop nie. Selfs al kom daar besoekers, moet die boer of sy vrou van die huis met hulle communikeer en hulle degelik van die besoekers identiteit vergewis. Daarom is dit wenselik om besoeker slechts toe te laat as hulle vooraf een afspraak gemaakt het. Die plaaswerkers kan een keer per week toegelaat word om onderdeelige toesig tuinwerk binnen die veilige gebied te doen. Die rede vir hierdie streng toegangsbeheer is omdat die aanvallers ook gewoonlik mense is wat goed opgeleid is. Hulle weet hoe om swak die veiligheidsmondering raak te sien. Hulle weet hoe om swak plekke in die veiligheidsmondering raak te sien en die aanval daar volgens te beplan. Soms gaan die bespiet hulle nie eerself nie, maar vraag die werkers terloops uit tydens een keiersessie of partijtje om, om moendelike swakplekke te identificeer. Dit is makkelijk om ’n onvergenoegde werker dronk te maak en om dan te begin uitvra. Die teendeel is ook waar. As daar goeie veiligheidsmaatregels is, sal die werkers dit vir hierdie mens vertel een veiligheidslig op een hoop paal gooi skadewees waarin niemand kan wegkryp. Soe lig moet laag genoeg wees nie oor as 1,8 meter neem. Verkoolig effiek en moet ook die heining verlig. Installeer die lig so 8 tot 10 meter van die huis af. Dan kan niemand in die skadewees wegkryp neem. Moe nie s'nachts op hondestaat maak wat los rondloop neem. Hulle doel is nie om as wapen gebruik te word nie, maar om die boer te waarski as iemand naderkom. Dit is makkelijk om my hond skadeloos te stel en as hy los rondloop is amal ook nie bang vir honde nie. Daar kan maar een huishoenkie of twee wees. Die boer moet een paar groot kwaai honde hee wat enige mens sal byt. Hierdie honde moet aan die plaaswerkers gewoond gemraak, maak word nie. Hou genoeg waghonde aan om elke en ewers op die bewerf vast te maak, so dat hulle saam die hele erf kan sien. Bijvoorbeeld op elke hoek van die huis. Nog beter, bou vir elke in die hoek, hierdie honde is die boerse oore en oe. Oor. As hulle merk sal hulle blaf. Moen hulle berispe, as hulle blaf nie. Dit is hulle werk. Hou ook een wagend of twee aan by die skiere, want ook s'nachts helder vir moet word. Daar kan diesel, saad en kinsmis wees wat gesteel kan word. Die boer kan vanuit die veiligheid van sy huis, die die venster kyk wat aangaan as le blaf. As die gebied om die huis op die weise beveilig word, kan die huismense redelijk seker wees, hulle planne is die beste wat het kan wees. Dit is nie echter nie al wat gedoen moet word om para te wees nie. Meneer Pienaar vertel ook, meer oorveilige gewoontes en die gesinse optrede in een noodgeval Voor ons daarbij kom kom ons luister eerst een bykie muziek en een flits. Hier is een flits en daarna volg excuse toch daarna volg Jack de Priester met Groen Mamba yes. Het jou alweer met die melk machine gespeeld? Neem man, die kracht gesêke af Neem nee man, soek jou op jou cellfoon Neem man, hier die verdonde syne Weet Was dit en ding wat jy kan ontstaat man Dit is USL Services South Africa So die ouwens Die zero downtime Die beste dienst 24 uur, ek sê jy Is die belangstellende DJ Die eie radiostasie, kontak hulle Die kracht kan maar afgaan Liks sy nie Alles is veilig In die stad af en ek is van die Hoe kan ek sê die plaas af Maar nou met die land wat ons is Wat moet ek het doen Nu hoor ek maar hier in die dorp Ek het die uh, bokkie net so twee straten af En ek sê jy Ek ga neder teen die dorp Nou hoor ek maar die dier turn Ek krijg vir jou WSL services dan ek gaan jou uit daar is vir van de en Oktober. Na die Bau traditionele Tradisionele Missiskou is n'Safari Resturant en Konferensiesentrum in Lynnwoodweg Pretoria. Vrydag 30 Oktober tussen 12 8 of Saterdag 31 Oktober tussen 10 en 5. En as jy nou regtig nie vir my maak Sondag 1 November nie Kan ons gaan tussen 10 en 2, dan wat jy my somme uit vir eete. Bel vir eeteen by 074-538-4508 Of hantie by 082-782-2671 Die bouwabab traditionele messeskou Vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november By die safarikookerij Linnootweg Pretoria In die donker koppie koffie in my hand, En ek wonder hoe de heen het ons hier beland. Een man en een vrouw en een baba wat heil, Hoe kan ek my twinties vir die leven ruil? Ons blij in een huis, in die bankse huis, En net soos al die ander het ons huis ook gekruis, Mijn vrouw is wispelpierig, dan sy vriendelijk, dan sy kwaad, Ek weet nie wat sy soek nie, soek sy liefde, ek soek raad, Groen man, wat voor jou baba in vrouw zak, my blue lekker dinte hope green mamba for you papa and a mine for dough for you friend anyway we se parts to drop bookings om My vriende het hierdie jaar een baag geword Vakantie tyd in hartenbosse, chipsie, karavaan Ooral speel die dingie van zwevende laad Elke lieve dag is nog een dag voorbij staan die spul nie soos een trein wat rijd Die nie smaak my de priest en die baba wil nie slaap As ons huis net eers verkoop is, dan trek ons na die kaperman Voor jou papa in prozak vir my bloed lekker din te hou. Groen mambak, vir jou baba, in en my bedoel vir jou vrou. En die oomoe paarse druppelkies, om my tranen weg te hou. Groen mambak, vir jou baba, in rooi wijn vir jou vrou. En a lekker pol, as jy 60 strijd, om my spier lekker voks te hou. Hoeveel ons gedoen het sonder KFC? Na wie so ons gekyk het sonder DSTV? Hoe so ons weerleef het sonder klein bikie bijn? Hoe keer mis al die worries en die hartse pijn? Hoeveel billen moet ons slik om net ons sanity te hou? Hoeveel gaten moet ons lek om net ons jobs te hou? Hoeveel nachten moet ons opwees voor die baba deur er mag slag? Ek sê, oh my belly is lekker in die kaak. Groen man, vir jou baba en prozek. my bloed lekker din te hou vir man vir jou baba en een maai predol vir jou vrou en die oom paardse druppelkies om die tranen weg te hou take it away Groen Mamba, vir jou baba en Prozak vir jou vrouw En elke avond het om je bloed lekker dun te hou Groen Mamba, vir jou baba en een maai pretool vir jou vrouw En een lekker bol, als je daar toch strijk, om jou haar op jou boek te hou Jack de Priester met Groen Mamba, jy is ingeskakeld by... S.A.I.K. Nies Radio saam met Corrie. Ons kyk nou na die meerveilige gewoontes en die gesindse optrede noodgeval om paraat te wees. Een eiste in die huis vorm een fysische versperring in die huis. Bring dit tussen die leef en die slaapgedeelte bijvoorbeeld in die gang aan so dat dit een aanvaller uit die slaapgedeelte kan hou, as hy daarin geslaag hoed om wel in te breek. Een hek waarvan die slot vanzelf sluit as die hek toegemaak word is die beste, dan hoef dit nie eerst die sledel gesluit te word nie, waarvoor daar in een noodgeval nie tyd is nie. Een jylsloot is ook geskik. Bou een eisterkassie om die slot, so dat die aanvaller nie sy hand door die, die tradies kan steek om die slot oop te maak nie bring skyfslot aan die slaapkamers die dieren aan die binnenkant aan Dan moet die aanvaller geweld gebruik om die kamer binnen te gaan. Anvallers kan die gebied by die veiligheidshek gebruik vir hynderlaag. Dis in die helder licht te by die hek wees, want die wees kan die weg van die deurgang wees. As iemand die gesin in die aand wil aanval skyn die helder richt in sy oe en belimmer sy sig. As hy nader wil kom, moet hy oor die helder verlichte werf aan haar kloop. Met tot thyskoms moet die mense in die motor gewapen en gereed vir enige gebeurlikheid wees. Installeer een elektrische motorrek wat met die drukknopie oopmaak. Dan hoef niemand uit die klimmeak oop te maak nie. Die plaasbewoners moet ook so die beveiligde gebied om die huis stil hou, so dat die kan wegtrek as die aangeval word. Die voertigse nees moet dus na die na een meer toewijs, moet nie na een meer toewijs nie. Moe nie deersletels laat rondleen nie. Sluid dit toe, so niemand aftrukke kan maak of die nommers kan afskryf nie. Selfs een huis op, kan een veiligheids wees. Baie mense word sonde aangeval as hulle van die kerk afkom, want dan is hulle rustig en nie baie waaksam nie. Let ees op na die waghondese optrede. As hulle seneweeachtig is, is dat alke vreemdeling. Dit is echter nie gewaarborg nie, want hy sal dal, dal lang al in die huis en hy het van hom vergeet. is dus steeds waaksam. Die huismense moet al die binnedeere toemaak voor hulle rai. Met hulle thuiskomst met die vrou gewapen en die kinders in die motor wacht, terwyl die man seker maak alles is wel. Stier eers een huishoenkie by die kombuister in. As daar iemand is, sal hy blaf. As dit veilig is, moet die man met sy oorgehade vierwapen ingaan. Maak die dierde een vir een oop en maak, maak seker het is ooral veilig. Stier die hondetelkens eerste bij vertrek in. Leer die vooraf om dierde huis te snuffel. As die rustig bly, kan het te teken wees dat daar niemand is nie. Dan kan die ander gezinslede uitkom, uitklim en inkom. Hoewel die alarm van groot waarde kan wees, moet die huismense nie net daar op maak nie. Skelms weet hoe om dit te omseil Laat s'nachts licht in die huis brand As die boer moet onderzoek instel Is daar genoeg licht sodat dat hy kan rondbeweeg As hy eese licht moet aanskakel, Verraai dit sy teenwoordigheid Meneer Pienaar sê die hand vol wenke Is niddig vir die boer om sy leefgebied te beveilig Een aanvaller het net 5 nete nodig om sy boze planne uit te voer, maar die boer moet sy plaas 24 uur per dag beskerm, sê hy. Alles moet samenge integreerde veiligheidsplan vorm. Een veiligheidskamer speel een belangrike rol. Een goeie plek vir soekamer is die hoofdslapkamers badkamer. Die huismens moet daarin haar klop as daar een noodgeval is, soos wanneer die aanvanders reeds binnen die veiligheidsomeining is, en probeer om in te breek. Dit is die laaste vesting waar die boer die aanval moet afweer terwijl hulle omhulp vach. In die veiligheidskamer moet een cellfoon wees wat net vir die doel daar gehou word en altijd gelai moet wees. Daar moet ook een tweerichting radio wees so die gesin alternatieve het om dadelik hulp van bieren, politie, kommando, beerdvach of veiligheidsmaatskapie kan ontbied. Daar moet ook genoeg noodhulptoristing wees, soos verbande oorbeskermings is belangrijk vir kinders, want as die skote begin klap, raak hulle verbroureerd. Baie ammunisie vir die vierwapens moet in die vertrek weggesteek word, waar reishilpe en besoekers dit nie kan raak sien nie. Alles kan in een sterk stal of in een geheime wegsteekplek toegesleid word. Een badkamer het wel een nadeel, want die teelse skerwe kan een mens beseer as een koel dit sal tref. Die voordeel is echter meer as die nadele. As die anvallers die huis aan die brand steek, het die huismense die beste kans om daar te oorleef, want daar is baie water. Die gesin moet dadelijk al die handdoeken nat maak om dit oorlik koop te sit as daar rook is. Net handdoeken onder die deur sal ook rook in die mate uit die vertrek hou. As die stort baksteen mere het, is dit een goeie wegkruidplek om aan koers te ontkom. Voor die buitkamervenster moet een versperring wees. Dit kan gemaakt word van twee laaf vervoerband met een dik staalplaat tussenin. Hakke moet daarin vast geswuis word, so dit aan die diewering gehang kan word. Dit kan saamst met ‘n lap oorgetrek word, sodat dit nie onooglik is nie. Maak soortgelijke groter versperring op wiele, waar achter die gesin kan skyl terwyl hulle na ander vertrek moet vlug. Hulle kryp achter die skerm weg terwyl dit op wiele vooruitgestoot word. Terwyl hulle om hulp wag, moet die boerskote by die badkamer uitskiet om die aanvallers terug te hou. Een mens storm nie sommer tussen koos deurneem terwyl ek een bykie asem awesome skip, kom ons luister na Handelsblits. Soek jy na een daksel vir jou poekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www www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 salg machine gespeeld? Nee man, die kracht is sêke af. Nee man, soek jy op jy cellfoon. Nee man, hier die verdonde syne. Weet. Dit was dit ding wat jy kan ontstaan, man. Dit is USL Services South Africa. So die ouwens, die zero downtime. Die beste dienst. 24e. Ek sê jy, is die belangstelling DJ, die eie radiostasie, kontak hulle. Die kracht kan maar afgaan. Ek sê nie, alles is veilig. En die, die stad af en ek is van die, hoe kan ek sê, die plaas af. Maar nou met die land wat so kaars is, wat moet ek doen. Nou hoor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so'n twee straten af. En ek sê ek, nou, ek, ek gaan nie dit in die dorp, nou hoor ek maar op die interne. Ek kryf jou USL services dan ek gaan uit. uitdelen. Hy is ingeskakeld by S.A.I.K. Nies Radio saam met Corrie. Ons kyk verder na ons plan, amal moet degelijk opgeleid word om in een noodgeval recht op te tree. Want amal kan in die voorste linie wees wanneer een aanval begin. Elke lid van die gesin moet precies weet wat om te doen, waarom jy om te vlug en hoe om hulp te ontbiedt. Hulle op die man wacht om leiding te neem nie. Daak is hulle alleen of is hy gewond. Hulle moet die noodplan gereeld inoefen. Sal die vrou aangehou word as die boer nie daar is nie, moet hulle stelsel ontwerp wat die vrou om kan waarskie soos een kode woord as hy bel om te hoor of alles pleis is. Dit, sal, dit help nie, hy probeer haar self bevry nie, want die aanvaller sal om skiet. Vier wapens is noodzakelik vir selfverderiging. Amal moet dit met selfvertrouw kan gebruik, selfs onder die groot druk van een skietgeveg. Basise opleiding is dus nodig om die wapen doeltreffende kan gebruik. Een mens moet leer om een aanvaller op kort afstand raak te skiet, want daar gaan gewoon ek nie kans wees om weer te skiet, skiet nie. Dit help ook nie as die wapens in een kluis is nie. Die man en vrou moet altyd gewapen wees. Dis is een kleinere gewapen baie handig. Dit kan onderkleren verberg word en die terugslag is nie so erg dat mens misskiet neem. Een pistool is beter, want een revolververg redelijk baie kracht om die skoot af te trek. Opleiding dier deskundigers word aanbeveel, want hulle kan een mens oplei om die wapen instructief uit te hal en raak te skiet. Nier Pienaar sê die het een voordeel in so een veilige omgeving as hulle aangeval word, want hulle kan hulle goed verskans en verdedig. Hulle moet dit dus vir die aanvallers so moeilik as moendlik maak om hulle boze planne uit te voer. Kennis en die deurlopende toepassing daarvan is meer waard as die beste hulpmiddels. middels. kan gerig word aan nier Arno Pienaar sy salnummer is 082 456 993 of aan ameneer Bula niemand by 012 804 8031 In deel 4 maandag aand kan ons verder kyk na die plan en specifiek na peraadheid. Ek hoop die inlichting is van net vir enige iemand wat saam keir. Misschien ken jy al hierdie noodbaterials maar ek denk steeds, dis baie goed om um, beraad te wees en om kennis te dra en dat ek verfrust te raak met al hierdie besonderhede. Ek groe dis tot maandag aand met ons actuele program. Moe nie vergeet dinsdagochtend is ons Nies om 7 uur Dinsdag oogend nie Ach, skies toch, maandag oogend nie Jou, is ek nou hier En die dier mekaar om die nawek wat voor die dier le Ek wil ook net um, Verskoning maak vir So net, sy was vandag By die optoog in Vrede Waar al die boere saamgetrek het Om op te staan Tien plaasanvalle En plaasmoorde En sy het nou net Thuis aangekom en is verskrikkelijk moog So vanavond sal ons nou nie Daal program uitsaai nie Maar wat ek sal doen is ek sal Gisteravond sy program Sil ek vanavond weer uitsaai En lekker aan verder van my Corrie Slabbert Ek speel uit met Rai Dylan sy Jessica En lekker aan die verder No na een daksel vir jou poekie? Is jy eensam en alleen? Jy hoef nie. Ga na www.maakie.com Sluit vandag aan. Dis pinnig, makkelijk en heel te gratis om aan te sluit. Voltooi jou profiel. Vertel ons omdreend jou self en wat jy opsoek is na in een pasmaat Laai een foto op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 Dit is tyd vir volks eiwe ekonomise bemachtiging so dat ons, ons mense kan ondersteun en bezorg die ons eiwe vernuf koop en verkoopskracht, kennis, ondervinding en sovoorts vir ons eiwe voordeel as ook die vir wie ons zorg kan aanwend. Soos SHK Radio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom keil gerust by www.v.co.za Mees, het jou weer met die melkkoesien gespeel? Nee man, die kracht is jyke af en maas hoek jy op jy cellfoon nee man hier die verdonde sy weet dit was dit ding wat jy kan ontstaat man, dit is USL Services South Africa so jy die ouwens, met zero beste teams 24 uur, ek sê is die belangstelling DJ en die eie radiostasie, koot dat hulle die kracht kan maar afgaan niks sy nie, alles is veilig van die stad ek is van die, hoe kan ek sê, die plaas af. Maar nou met die land wat soos kaars is, wat moet ek, ek doen. Nu oor ek maar hier in die dorp. Ek het een bokkie, net so'n twee straten af. En ek sê jou, ek gaan nie dit in die, die dorp, nou oor ek maar op die dier turn. Ek kryf jou USL services dan ek gaan jou eindel. is by van 21 en Oktober. Na die Bau Bab tradisionele Missiskou. Restaurant en in Konferensiesentrum in Lynnwoodweg Pretoria. Vrydag 30 Oktober tussen 12 en 8 of Saterdag Oktober tussen 10 en 5. En as jy nou regtig nie vir meebal maak Sondag 1 November nie